Marcy, goeiemorgen, dit is elf uur, ek is alweer laat vanmorgen, paar seconde, dit is amper een half laat, maar dit maak jy saak, jy is lief vir my en ek is lief vir jy, en ons gaan sommer een lekker, lekker dag he. Nou ja, jy luister natuurlijk na Net Radio SA, en dit is Cathy, ek is tot en met, en hier saam met jou, kyk op een rol ek en Arlene, en sy is natuurlijk daar, ander onmoontlike tweeling sister van my, sy die blond en ek is die rooie kop, so jy moet maar besluit, wie is die stoute en wie is die blond? <laughs> nou ja, <laughs> Ik kan hier lekker zo, want je kan hier niet wachten hier dit is so, op een vrijdag, is dit eindelijk so een afwachting tot ons begin, want ek speel lekker muziek, kyk, ek ken dan vir julle ietsie van alles hier so, en ja, julle moet lekker samen keir, ek sien, Abri is hier online, en ek het vir, die Engel Gabriel ook hier ewers geseen, ek weet nou nie, ek dink, hy is ook een bykie vro, op, en Corrie is hier so, Adeline is hier en julle allemaal keir so, maar net lekker saam, en die van julle wat hier daar keir, die kamer daar op ons groep, kan jy gaan keir, net Radio SAW, jy wie wie op Netradio SA.co.za alles so in een lynkie. Dis is ons groep waar jy met ons kan gesels. Jy kan ook op Skype met ons gesels op Netradio SA se Skype kletsblad. Dit is eindelijk baie makklik, as jy Skype op jy rekenaar het, dan gaan jy sommer nie daarna toe, jy sluit aan by ons groepie, en um, ons amal keier lekker saam, enige iemand kan daar met ons gesels. Nou ek het rarig vir ochend probeer om ietsie vir elke ouse smaak te kry, ek het van Dewald Wasserval tot Alabama, Billy Joel, en um, ek het Aiden Martin, ek het Eddie Grant, hyso, ek het Bob Dylan, en um, nou wil ek alweer nie sê nie die oor verskoot toch, dit is te laat, want, want die oomlik as ek my gehoorsek afgehaal het, my, um, my headgear, soos die rugbymanne speel, um, dan het ek kla genies, so dit is te laat, en dit is een geraas, so jylle moet my verskoot, as ek my nees te druk, maar in elk geval, baie lekker muziek, ek is Jane Leani, Anton Goosen, en, um, vandag gaan ons lekker keur, man, ek het braai recepte, baie um, gerechte en goedersvele, wat jou mond gaan laat water, ek hoef eerst te praat en dan water my mond in elk geval klaar, so, um, Ek denk, ons gaan op hierdie punt van ons gauw, gauw, uh, ähm, um, advertentie breekie net om dankie te sê vir allemaal wat vir ons dit moeilik maak om op die licht te bly en dan is ek terug met lekker muziek. Moe nie gaan nie, hier gaan het nog lekker raak. Die borg van hierdie program is Zannikais Thuisbakkerij. Mmm, die lekkerste koeken. Cupcakes, tambusies, basteikies en vele meer. Een koek vir elke geleentheid. Troukkoeken, verjaarsdagkoeken, demakkoeken en platers. Thuisgebak, nes ouma dit gemaakt het. Jam, jam, mmm, mm. Bel nou vir Zannie Kijs en Koedwoed, Kaapstad. Contact de lien van Seil by 021-592-0858 of... 081-501-7674 Jy kan ook een e-posteer na delenevz29 at gmail.com Zannie Kijs Thuis Bakkerij As lang Die dank er doen bij Het bije het jou laag kom Van as het jy Al Van nie, nee, wees lus, ek is definitief lus om op die tafels te dans, is jy ook lus om op die tafels te dans, jy mag maar, as jy werk nou nog, ay, dis ek so jammer vir jou, maar dis vrijdag, man dis vrijdag, een van die um, um, daar wil ek amper sê, een van die uh, volgende paar ure, 5, 6 ure, maximum 4 ure, wat jy nog by die werk moet wees, gaan in die oogwink voorbij, en um, as jy jou kon kry, is alles net rondom die naweek voorbereid, so ja, ons is hier op die naweekse stert, en as jy net halfdag werk, ah, jy daas kan blij vir jou part, so dan kan jy huis so gaan lekker jou voorbereiding gaan doen, want jy moet dan vanavond al vleesje braai, en as jy nou nie kan vlees bekostig nie, hoop ek dat jy daarom in die week die ou biekie benen of iets wat jy kon kry, of, of, hoop jy vir jou bierman ook gevra vir die benen vir jou hond, en dan vat jy die benen, en dan gooi dit net weer in die vier, dan die bier jy het vlees om te braai, dan braai jy lekker, ja, Oh man lekker, lekker was nog nooit sleg he. nou ja, um, so op lichter luim Um, ek het vriesig baie lekker muziek vir julle saamgebring, en julle moet raarig, as daar van julle is wat een boodskapje van iemand anders wil stuur, um, gooi vir my daar een boodskapje, jy is welkom om vir my dit op messenger te sit, of jy kan sommer nie daar op Skype vir my, met my gesels, jy kan op my private blad gaan, gaan praat, of jy kan sommer daar op ons um, netradio S als een kletsblad kan jy met ons gesels, en dan sê jy vir my, um, wat is die boodskapje vir wie, en um, jy kan vry, vir die specifieke liekie, ek het dit nie altyd, he, maar um, ek kan probeer, want ek so baie muziek. Jong, ek en jou bezig hou vir daar aan mekaar, sonder om liekie twee keer te speel, maar um, my rekna is bykie, die, die harde is bykie klein, so ek kan nie nog opla nie, maar ek steun hulle um, bad sectors op en clusters en so ek kan dit nie gebruik nie. So ek is a big Um, gevang met my vinger in my oor maar in elk geval maak jy saak jy stier vir my naam boodskap en sê waar in die wereld die mense bly die name en wat ook al gee boodskap en ek stier dit vir jou met liefde hier oor die luchtwee um, tot in die uitdoeken van die aarde nou ja ek um, is blam te sien jylle is allemaal so opgewonn soos ek oor dit vrijdag is en um, ek gaan nou nou seker so hier so 20 oor sy so koers gaan ek vir julle daar eerste adresie gee en die adresie is mys nou my oorlede vriendin wat altyd gepraat van die adresie, en dit is natuurlijk maar net een recepie, nee, so die adresie gaan ek nie, vir julle gees die tonig oor te koos, en dit is een heerlikke recepie, is artappels van braai vlees, nou hierdie is so artappel met die skop in, en um, dit is een baie lekker adresie, nou ja, in tis en tyd, kry allemaal wat um, lief is van muziek, wat lief is afrikaans ook, en um, wat hou van wat ons doen, sê dan my bykie inskakel hier op ons radiostasie stasie, en um, dan kan jy allemaal so my lekker saam, nou ek het jy so van Keri Lee en um, Keri Lee sê, op een skaal van 1 tot 10, ek denk op een skaal van 1 tot 10 is um, Ray Dillon en um, Kurt Darin, miskien 15. Wat het jy gedink toe jy my sien? Was jy net soos aan my die eerste oog of slag verlief, of het jy eers later begin droom toe ek al lang al weet ek is jou want jy was die mooiste en daar en ek het jou geneed op een skalf Yes, sir. en hier sou staan van jy jou... Here it's over die eleksie hy het dit ek hier gaan ons alweer nou ja baie welkom terug as jy nou hier ingeskakel is dan wil ek vir jou sê, jy is een bykie laat, ons is al lekker aan die gang, maar dit is bakie saakie, skakel lekker by ons, en jy kan ook so, saam met ons gesels, die hele klomp van ons, allemaal wat lief is vir Net Radio SA, daar op ons Skype blad, en jy kan gaan kyk daar, so ek het die skakel gelos, ook daar so op ons Net Radio SA, www.netradio.sa.co.za, al is in een linkie, daar het ek vir jou ges die Skype skakel gesit, jy kan net al opdruk, en dan kom jy by ons uit, ach man, dit is so lekker, ek, um, hy hier baie, baie lekker saam met julle, maar ek beloof ek gaan vir julle daarom nou een adresse gee, nou hier is artappels vir braai vlees. Nou, uhm, As jy dit nou nie kan afskryf, jy dan moet nie bekommerd wees, jy is nou net vir die ouds wat nou wel een skryfdingekie daar by die rand het, jy weet al op een vrijdag moet jy een skryfding by die rand hou, en ook op een donderdag, wanne dit my gezondheidswenke is, dan gee ek baie keer baie interessante inlichting dier, en dan kan jy dit maar afskrywe, maar nou ek sal vir jou hierdie slik vir jou kopie en pijstig en sproeg en plak daar so um, op die Skype blad en ook op ons ander blad, um, net radio's blad, Maar ons ons groepe bietjie my, kan gesels in, dan as jy sal jy dit nie mis nie. Kan jy maar net daar gaan vat, druk op hom, hou jou vinger lank op jou op, op muis. Ek weet nie of jy wel werk met 'n muisie. Ek kan nie met 'n muis um, dan druk jy net op hom en dan gaan hy vir jou die opsie gee dan save jy daardie ehm um, adresetjie. Nou aartappels vir braai Dit is 1 kilogram baba aartappeltjies wat jy lekker skoon afgewas het. Dis een groot ei, gehalveer, geskil en dan kap jy daai uitjie lekker fyn so een groot ei. Dan vat jy so 25 mls, dit is ehm um, 5 teelepeltjies met matige currypoeier, 25 mls. Ehm um, een brand rüssie, ontpit en gekap, het jy die pitte inlos en in daai chili dan gaan jou mond verskriklik brand, maar as jy hou van 'n ernstige skop soos myl, dan los jy die pitte in, maar hierdie adresie is 1 brandresie ontput en gekap 15 milliliter gekapte fars gemmerwortel 125 mils wijnassijn, ek gebruik nooit wijnassijn, ek gebruik altyd of wijn of assijn um, maar wijnassijn uh, is a bieke dier, so is 125 milliliter wijnassijn as jy het en dan vat jy 25 mils olie 2 knoffelhuisjes wat jy um, gekneus en fijn gemaakt het, 5 muls borrie, drie sierlimoen of laurierblare, sierlimoenblare doen net so lekker geerwerk nie, oog, fantastis, 30 muls gauwe stroop, en 125 muls aftreksel, dis nou enige aftreksel, groente aftreksel, of um, 100 aftreksel, wat ook al, Dan vir die afronding gaan jy so 100 mils gegrof gekapte kolianderblare um, gebruik. Dit is optioneel, baie mense hou van koliander, vars kolianderblare, en ek is malle oor, Maar dit net in een artepelslaag gooi nie, ek het een keer naaf uitgemaak, en dit het aakelige smaak. So, uh, gooi dit gebruik in jou anekos, en vooral vir jou kerries is dit absoluut fantastisch. Dan skip jy die artepels in die kastrol, dan bedek jy met kraanwater, en die geer met die sout. Dan verhit jy tot kookpunt, die kook vir so 10 minuut. Bedek en laat staan vir nog 5 minuut. Dan vir het jy, en die, die olie in die groot kast die voeg die ei en die knoffel by. Roer braai vir so 2-3 minuut. Wie sê het baie versichtig met die knoffel, want as jy hem, uh, uh, braai, dan kan hy swaart wortel raak, en galt bedrink, en jy maar weggooi. So roer braai vir so 2-3 minuut. Strooi die kerriepoe hier, bori, die brandrisie, die selimoenblare en die gemmer oor, en voeg die gouwe stroop, as sein, en die aftreksel by, vir tot kookpunt en prit vir so 2 minute. Dan dreun hierdie die artappelkies, en skep het in die kastrol met die saus, strooi die kolianderblare oor, en sit voor met braaivleis. Mm, mm. Ek gaan nou dan of jy 'n lekker braaivleis adresie ook gee, dan um, kan jy dit sommer daarby maak. Dit is so maklik en is goedkoop. Dit klink verskriklik ope baie, maar as jy seker is net maar ma kry 'n speserye wat jy eintlik ingooi, saam met hierdie baba artappelkitties en so 'n bietjie vars kol, ander vars koljander gekap is. Heerlik saam met curry. Nou kom ons luister nou Andri se die Wiskus manier. Pas ka bou jou. net vir my en vir jou. Snook in met Ja, dis my plesier. Dis hoe ons dit doen. Dis die beste se Kom stap saam met my. Dan wys ek vir jou. Waar my spore le in die weskesse blauw Dis hier waar die mense van lelik niks weet Want mooi straat so ver soos die hemel so breed Ek gee jou kreef uit die weskes en die barskabel jou Daalien sy my net vir my en vir jou Snoek en petak, ja dis my plezier Dis hoe ons dit doe dis die westkis my nieuw. Die westkisse mense is een van die soort, al sal jou nooit los nie, dit zweer al verdoot, met zand op jou voete, en zon op jou vel, dis hier waar jy hoort, dat ek jou vertel. Ek gee jou kreeuw uit die en darling daarlien sy my net vir my en vir jou Snoek en petal, ja dis my plesier Dis hoe ons dit doen Dis die westkis manier Oeh, ek wens ek was daar Dan sit ek op die en koppel my gitaar Oeh, ek wens jy was daar. en een vaarskabeljouw daarlien so wijn net vir my en vir jou snoek en vertat ja dis my plesier dis hoe ons te doen dis die westkies my nie ek gee jou kreef uit die westkies en een vaarskabeljouw The West is my new This, new new. This is who wants to do The West is my new Right, I'm a wrecky I'm from the grass I'm a wreck of people in the fatherland But I'm a rouse And I'm a skuff Look, I'm going to throw my pants on my head And I'm going to make my En ek vee my af moet a brandnekel, want ek is rof Maar op die grijs het ek a klomp joppe gehad My eerste job het hulle my gesheer Ek moet honden oplei, oor ek so rof is, ek knar nes a En as ek vir a bloedhond gesê het, bloei, dan bloei En as ek vir a foks ter eerst sê foks, dan foks he Maar ek sikkel nog met die wind hond Ek wens ek kom jou vast, so ongesterf als kloon, gesterfse drome weer opbouw en weer van vooraf te begin, met jou dansen staat die eerste aand, met die vier wat binnen in my braat, ek kom dan nog, ek wil weer sam met jou na die blindsterre kan kijk, na al die my wat ons steeds ontwik ek ondou nog as jy nog een keer voor my hier kan staan kan die nou weer nie voor my verby ek het nog een kans om jou weer hier langs my te kan kry soveel aand die hier alleen gestaan nog glij ek en jy voor een omdansbaan ek hond dan nog die donker nacht word dag en is tijd weer saam te koor ons eerste drome saam is bezig Lig hier met jou langs my Die girl wat so lekker sing, is Andel, en sy is a rocking eve. Sy sing baie oulik, as jylle um, funksies, as ek goed het, kan jylle uh, net vir ons klomp, jy so by die radiostasies kontak, ons het redelik kontak met baie van die kunstenaars, en nie die ouds, sê wat is meer bekostigbaar as wat die mens uh, dink, jy weet, mens het nie nodig om der duisende rand het gaan uithaal, om een uh, kunstenaar te kan bekostig, nie, maak een verjaarsigpartijkie vertrouwe of, of a, verlowe, maar wat ek al maak, het sommer baie speciaal, mens is nooit verget van die lekker muziek wat al gewees het, bespreek hier die kunstenaars um, wat optreef, wat elke dag sing en hulle uh, syng in klaps en in kroo en syke goeders, want hulle moet aan die leven bly, en dit is hoe hulle, hulle kunst begin beoefen, maar is, as ons mens hulle um, jy weet nader om te vraag vir optredes en so, voorts, dan is hulle baie gerielik en inskiklik om op te tree. Maar nou ja, ek hoop die kuis homal lekker saam met my, ei man, jy so deur wil ek hom ook vir jou vat vir die daansie, en um, as jy nou lust het om met my te daans, dan daans jy saam met my op Alabama's Touch Me When we Dancing. Play us a song we can slow dance on We want to hold each other Play us a groove so we hardly move Just let our hearts beat together Oh baby cause it feels so good When we're close like this Whisper in my ear And let me steal the kids Come on touch me When we're dancing You know you've got that love in touch Oh, oh Touch me when we're feel so right What my heart's Saying to me You're the one And I've waited so long So let your love Flow through me Oh baby cause it feels so Good we can be This close You got me up so high I could fly close to coast Come on and touch me When van jou lewe afskeer dip in jou hart en hierdie program is, Zannikeys Thuisbakkerij. hm mm, die lekkerste koeken, kapkeiks, tamboesies, basteikies en vele meer. Een koek vir elke geleentheid. Troukkoeken, vir jaarsdagkoeken, demakkoeken en platers. Thuisgebak nes ouma dit gemaakt het. Jam, jam, mmm, mm. Bel nou vir Zannikeys en Koedwoed, Kaapstad. Contact de lien van Seil by 021- 592 0858 of 081 501 7674 Jy kan ook een e-post hier na delen vz29 at gmail.com Zannikijs, Thuis Bakkerij Noeie uit elke dinsdag om 11 uur Sê-Afrikaanse tyd, hier na die Dichters en Schrijvers Forum op Net Radio SA. Kom luister na gedichte, koortsverhale en vervolgverhale. As jy belangstel om jou werk op radio te hoor, stuur dit geris aan kathy.netradio.sa.co.za of whatsapp my by 081 385 39 11. Word deel van hierdie baie oulike program, Hierdie is jou kans om jou skrywerk en of gedichte met luisteraars recht oor die wereld te deel, net hier op NET Radio SA. Die beste vir die beste, en dit is jy natuurlijk, onthou dinsdag tussen 11 en 1, net hier sal met my Cathy Lou sy dichters en skrywers voor. Daar sy, so as jy skryf, vissablief, stierf vir my daar goed, en dan deel ons het met die luisteraars reg oor die wereld, ach, dis te lekker, jy weet, ek het nou dag toe, um, uh, ek het, ek dink december maand, begin van december, middel december, het ek Fris um, Kruiver sy werk op serie op opgeneemd, en um, wie jy sê vir my, elke keer is hy gaan luister aan nie, daarna dan hy lei, want dit is vir hom so mooi en hy het een hondervleis van sy kroonkies by sy toonkie, hy sê dit is verskrikke, mooi. hy het die gedink, hy het syke mooi goed geskryf nie, so ja, dit is baie lekker, so as jy dalk dalk twyfel oor jou skryf, ek, laat ons dit met um, die luisteraars deel, en dan sien jy, hoe kry jou woorde, vlerke, en um, dit is so lekker om mense wat uh, lief is verskryf, maar skam is in een Oh, hulle die eerste keer luister na hulle goed uit iemand anders sy mond uit. Ach, dit is te lekker. Hallo Julian, ek sien juist nou ook hier so saam met ons en het is Abri en het is Corrie en het is Arlene en um, ek weet nou nie wie allemaal nog hier so is hier. Ek dink die engel Gabriel is ook hier maar in die geval is baie, baie lekker saam so met julle te kuier. Nou ek het beloof, ek gaan vir julle nog een adresse gee. Nou hierdie adresse is een varkribkie oor die koolen en dan moet ek eens gaan my my speeksel inslik, want as ek begin praat oor hierdie goed, dan sê ek het al, ek reik het al amper, nou hierdie varkribkie, dit is nou die, dis die speer, dit is die kortribkie, nie hy moet in posies gesaag word nou die marinade vir hierdie varkribkie, wat jy oor die kool gaan braai is as volg, 2 eie gekap 500 mils rooibos thee, en ek bly my so hier in die wereld, wat die rooibos thee verbou word 500 mils rooibos thee 250 mils tomatiesaus so dit is 2 kopies rooibostie, sterk rooibostie, en dit is een kopie tomatiesaus, 75 mils woestersaus, 10 mils aangemaakte mosterd, drie knoffelhuysies wat jy fijn gedruk het, 1 kopie kookolie, een kopie bladjang, en 1 halve kopie wijnassain, of gewone assain, ek verkies die bruin assain, want dit is my sterke geer as die wit assain. Nou meng jy die marinade bestanddele in een kastrol, Verheer tot kookpunt en prit een paar minute lang. Dan laat jy dit afkoom. Giet dan die kouwe marinade oor die ribbiekies en marineer oor nacht in die ijskas. Verweide die ribbiekies uit die marinade en druk droog met kombuispapier rooster die ribiekies so 20 tot 25 minuutelang oormatige kool en geer met soud en peper. Nou, um, wat ek gewoonlik doen, is as my man die ribiekies braai, dan vat ek die marinaar en ek, terwijl hy so dit braai, dan, dan uh, smeer dit met so'n kwas lekker oor die ribiekies. Och, mense, dit is bitter, bitter lekker. En die, dan hier soos nog een uh, duivelse rib, wat ek vir julle wil gee, dit is varken soos wat ek nou net gesê het, net so'n Um, die, die kort ribbiekies. Dan vat jy 5 eetlepels suiker, 2 eetlepels assijn, 1 huisie gekapte knoffel, 1 eetlepel mamite, 1 eetlepel millieblom, en 2 theelepels, gemalde gemmer, varkgemaalde gemmer, a smaak fantastiesam met vark. Koek jy ribbiekie starig in a klein bykie water, totdat die, die bene uitgetrek kan word laad die vleis afkoel so dat jy dit kan hanter en snu dan in vierkante. Meng die rest van die bestanddele en doop vleis vierkante daarin rooster oor die warm kool, vir 8 tot 10 minute, maar as jy soos ek lief is vir die been, ek is maal vir die been, die honde, kyk vir my met syke oor, as dit nou wat ons nou kry, as ek klaas met die been, um, dan los jy dit aan, maar dit nie kook, totdat dit afkom van die been af, he. dan bestryk jy dit weer met die marinade, en daar draai die vlees om, en dan smeer jy dit nou weer, rooster vir die selfde tydpak, en bedien wanneer gaar is, en dit kan warm of koud bedien, en dit kan soe like een Die oorblijvende saus wat ook bedien um, uh, stikkies vleis kan daarin gedoop word soos in die doopsaus heerlik, ek is mal oor benen af eet mm -hmm. nou ja, toe, ek gaan um, op die noot, ek gaan dit vir julle nou nou sproeg plak moet nie bekomend wees, he, die van julle wat het gemis het um, um, moet die bekomend wees, ek gaan dit vir julle sproeg en plak so jy gaan niks uitmis nie en al wat ek wil sê is, as jy nie kan braai nie, vraag vir jou bier al, al hulle benen hou vir die, vir die honde al die onder nie, en nou, dan vat jy so een keer in dit ou houkje, en gooi daar benen weer in, en dinkie bierie, jy is rik, jy het kan alweerbraai. Is jy Is jy in die donker oor liefde? Is jy Heiden Maarten, ja jy, ou ouza, maar dit is een kookwater, nommergedaai, ne, dit is natuurlijk no kind season, en, um, ja, ek het toch gevraag vir Abri, wat sy muziekawai van, uhm, ja, die rip is lekker, of is dit nou die muziekvra, <laughs> neem aan die rip, dat ek vir jou gegeen, jy moet vir my vertel hoe lekker was, hein? as jy hem klaargemaak het, hier oor die naweek, ja, dit is lekker muziek, ek wil sommer vir jy, ek in speel, terwijl ons nou jy so, so lekker sitte en keir, en dit is wat so lekker is, van um, so informele um, uitsaierij, is dat een, een mens kan maak, soos wat jy wil, um, en jy kan sommer een adressekie, tussenin gooi, en jy kan betek jy sommer een nummerkie, tussenin gooi, nou ja, um, ek denk, Ek weet jy, Abri, um, juist, weet jy of jy raak ou is, en of jy hou van Afrikaanse muziek, of wat ook al heen, maar Juliette, duplecise kaalvoet kind, ek weet jy, ek, um, as ek vir jou sien die preenkie in my oog, as sien ek kaalvoet kind, ek het nou daai liekie vir jou, en had ek vir um, Koosdoep op pad na nooit gedacht, dat ek um, speciaal gauw geloop soek, daar vir Corrie, Corrie, daai eneke is speciaal vir jou, so dat Juliette, duplecise kaalvoet kind, is speciaal vir Um, Abri daar so, en dan Koos Doep sy muziekie, en uh, um, Koos Doep sy liedkie, op pad en nou hoed gedacht, vir Corrie, en dan gaan nou nou vir Adeline ook speciale liedkie speel, en natuurlijk vir Julian gaan ek ook eenspeel, ek soek dit gang over om ene keer, wat nou nie op my speellys is, he. Geniet het! <middels> Slij die dier ons van die pad van die bos wel stil te roep my haak, ja, kan voet kind, sal ek altyd blui. As die staat, stil die stof raak, is dit die cirkelman wat my steeds bekoer. As die geraas, vir my te veel raak, wil ek vlug tot daar waar ek myself verloor. Give my love give me your soul to be give me a sea and tell me sun and call to thee the calls like sun of Is ek geboore, hier wil ek sterwe, met die blaulig Afrika asem in my, dit wat my hart vraag, nie hier gebare, en die vlaktes raak die kind in my weer vry. Geen my a bieke meer zon, a bieke meer zee, ek win in sand en kalte thee, Lady die dier ons van die paard van die bosbelstel te rood my hart jou kan Toon in die sand, elke tree, Ek al voet kind, sal ek altyd bly. Slui die deur ons van die pad Van die bonts wel stilte, roep my hart, Ja, al voet kind, sal ek altyd bly. Geen my, een biekie meer zon, Een biekie meer sien, Toon in die sand, elke tree, Ek al voet kind, sal ek altyd bly. Borstel stilte roep my hart, Ja, kalf oor kind, sal ek altyd, Kalf oor kind, sal ek altyd, Kalf oor kind, sal ek altyd bly, Sal ek altyd bly. Op het donker aan, diep in jullie maand, Op die bad na nooit gedicht, Waar drie rotsen staan, Ten die, die sekelmaand, Het ek lang gewacht die nacht, Het ek lang gewacht die nacht, Want die skork van ouds, Het een sak vol goud, Daar begrawe langs die pad, En elke donker aand, Met die sekelmaand, Kom my terug en soek sy schad, Kom my terug en soek sy schad, In die verte hoor ek vier hoeve Soos a hart pols diep in die nacht Dus of die om omjaag Wan die maan sit al laag Op die pad na nooit gedag Dus of die om omjaag wanneer die maan sit al laag Op die pad na nooit gedag By die spook spookplippe Na by nooit gedag So die mensen my vertel Kan geen man dit waag Op donker donkernacht Die begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ek het vastgestaan en gesee ek ga. Want alleen in donker nacht. Ek my zelf gestaan en my baard laat haal. Maar ek het zoiets nooit verwacht. Ek het zoiets nooit verwacht. Want die vuur vond gespat uit sy hoeve. En die vlamdonges spelen die nacht. En die router lep laat, want sy berk in die pad, na die skat van nooit gedag. En die router lep laat, want sy berk in die pad, na die skat van nooit gedag. Ek het te veel geseen, en ek toch miskien, is die beste, blek die huis. Want ek ken gevaar, maar ek trap ontlaan. Ek wens ek was al thuis, ek wens ek was al thuis, maar die huis is ver. En die marre ster houd spoelwachtig oor die vel Dis geen plek vir my, ek wil lewe rui Gee die kerel maar sy geld Gee die kerel maar sy geld Waar die hoofd sla dreun my oore En die skim schiet sy saal En die vuilvonke spat soos hy gro langs die pad Want hy kom om sy skatte te haal Maar die burbers gin om geen rust nie soos sy vel trom om hulle aan en die moose vuur dreun en loederblos ruik en ek die einde breek aan maar toe het poele gooi in sy boe en die haal is sy weer in die saal en sy berd op die lucht in sy eiligse vlucht want hy weet die dood kom omhaan en sy berd op die lucht in sy eiligse vlucht want hy weet die dood kom omhaan want hy weet die dood kom omhaan wat Bedanker aan die in jullie man Op die pad na nooit gedag Waar drie rotse staan Denny sekel man Het ek lang blij leer die nacht Het ek lang blij leer die nacht En ek weet geen eens al my glo nie Dit klink alles so gek in die dag Maar wees elke wat lach Iemaal daar in die nacht Op die pad na nooit gedag Maar vis elke wat lach eenmaal daar in die nacht op die pad na nooit gedag. Ach, jy is dit nie mooi nie. Ja, Corrie, ek en jy deel die liefde vir Koosdoopse muziek. Ach, dit is so mooi. En ek weet, alleen is ook lief vir Koosdoopse muziek. Maar, um, nou ja, ek moet vir julle sê, hier aan die Weskes, die van julle wat nou gewet, maar ek bly hier so aan die Weskes. En daar is net een Weskes, en dit is die Suid-Afrikaanse Weskes, die andere is West Coast, ons is Weskes. Nou ja, hier so is dit nou snoek seizoen, kyk jy snoeken loop, wat die blinkluive loop, dis, dis blinkluifkoers hier so, dis net bote, en trollers is daarom dieper in die sê, maar die bote, en is vissermanne, die dorp gons, en kyk as die vis trek, en die vissermanne trek, dan is daar a dood stilte wat oor hierdie dorp hang, nou ek kan nou nie anders neem, die wet partij daar, um, uh, vang die, die, die ouwe so, op uh, middel matige boot, so 600 snoek en so, en gister het meeste van die, van die medium grote boote, het so 1000 plus snoeken gevang, en geloof my, dit monster snoeken, dit meer as ‘n meter lang, so omtient een meter en een half lang, baie van hierdie, hierdie snoeken, jy kan het nie geloof is geweldig groot, maar nou daarom moet ek daarom vir jylle ou gerooster snoek adresie ook geef, vir die wat jylle van jylle wat dalk bevoorra genoeg is om my ou blink lijfje in die handen te kry, nou die kilo Uh, vir, vir hierdie spesifieke recepie, is so 1.5 kg fars snoek. Jy bedraap hom met hierdie volgende saus, um, en dit is nou nie een weskus saus hierdie, dis nou vir iemand wat nou um, hou van van snoek, maar hulle ken nou nie die weskus manierie, hierdie is nie die weskus manierie, jy vat so al kopie droe wit wijn, onthou goeie wijn wat jy, wat jy sal drink, dis waarmee jy kost ook maak, want as jy my wil drink, jy moet jy om definitief in jy kost gebruik hee. So as kopie droe wit wijn, 100 mls fijn appelkoos konfait, 20 milliliter vars gekapte petersilie, 12.5 mls sojasaus, olie dan nou natuurlijk vir die garmak proces, en dan wat die 1 mil vars gemaalde swartpepel is, 1 mil is om dit so, tussen jou vingers so knyp je vast, so 3 knoffelhuisjes gekap, 12.5 milliliter woestersaus, En 30 mol selimonsap dan meng jy al die bestanddele vir die bedrijbsaus en laat pret vir 1 minuut lang dan smeer jy in een toeklap wat jy nou vooraf smeer met olie anders sal die vis aan die draaikies vast het neem. moet nie die vel van die snoek verweide neem In plaas jy snoek op jy rooster, dan rooster jy die snoek so 15 tot 20 minuutis stadig Oor een matige koole, terwyl het aanhoudend met die bedruipsaus bestryk word Gebruik ek kwassie vir hierdie doel, dis bitter lekker mense En nou so um, um, veranderingkie net so op die recepie, kan jy um, ook miskien een eetlepel mayonaise by sit Dis heerlik En as jy nou die vis klaar gespaas het met, met soud, as hy nou gesoud is, as jy hom nou gekoop het, en hy is, uh, klaar gesoud, en spoel jy ons na die soud af, dan kan jy die sojasaus weglaat en dan sit jy, um, dan, het uh, jy nie nodig om ekstra sojasaus te gebruik, of jy kan natuurlijk um, a bieke aromat, of gewone grove um, soud kan jy ook gebruik, om te, te, weet, te smeer, of op te strooi, terwyl die stokkie braai. Heerlik mense, en ek het gister het ek, het ek um, so uh, paar prons persent gekry en ek het um, paar uh, van die rooie lyfies persent gekry dit iets wat mense moest nou nie oor die lig sê nee maar in elk geval, Billy Joel's uh, All Shook Up is een um, nommerke wat ek moes gaan uitgrawe dit is nogal Billy Joel, mense hoor die vrees, ek baie van hom die is dan nie maar baie van die, die muziek is tydloos mense, tydloos en dis my so like, algeval al 6 minuut en na 12, genade, die tyd vlieg verskriklik vindig, maar dis sê, time flies when you're having fun, nou ja, dit is um, die volgende liekie, is um, vir my uh, vriendin Arleen, wat net ou ener by my oorneem, en dan het ek een speciale liekie daar vir um, vir Julian, daar van die UK, en dis Anton Goosens, poikiekoos, ek hoop jy hou van dit, en onthou, as jy nou niks het om te braai nie, braai maar ou, um, Jy weet, uh, miskien uh, oufrikadellekie, soos ek altyd sê, maar sorg net, let jy vir hom een stikkie buik in omsit, anders gaan hy dier die rooster val. Well, listen I'm in love. I'm all shook up uh -huh. Oh, hey, hey Well, my hands shaking, My knees are weak I can't seem to stand I'm on to beat Now who do you think oh, you luck, I'm in love I'm all shook up uh -huh. oh, hey I like her, but I to, uh, I'm proud to say she's my buddy, come on in love, I'm all shook up, uh-huh, hey. you don't know what up uh -huh. Darás coman ta falbecan Oh ya faribike kanadas ta Oh ya falbecan Oh ya falbecan Yolanders sanes giro hatlo Guerrale ni cataja ke colorón Eri es estando por quisvas hogar en la macafestex cambija Fujico Fujico Oek naam, het is waar van die hand. Kom maar nou se, ja, kom maar nou se. Herrie en verriek alles het op is aan. Kom maar nou se, ja, kom maar nou se. Herrie en Ojan en de ruilende goed. Al tweeën is gek, maar net voerende groet. Ojan vraagt daarie, poikikos me nie. Asabliefste leven, Da wer komo estuvo aquí ah no la enseña con la no se ya porra hiersa fransa deuters engels man con la no se ya con la no se die leckerste von alles es si me die conta hat altijd fast Halle die Woche nach Berlin Sommerensong safi femme drei verschiedene lecker dance war hier so pitant voll afrikans ojicos ojicos le cale cale cale cale ponicos Licka, Licka, Licka, Poyki Kors, Poyki Kors, Licka, Licka, Licka, Poyki Kors. Now, you know, the men who are in the bar sit, they always talk about women and the difficulties that they have at home. You know, that's how I say, that's how my wife says, that she doesn't do anything Toe kom hy nou die aan by die huis, Toe zit sy nou weer daar, Sy is vrek geweeg, Heel dag in die factory, Sy moet vir die kennis kost maak, Na hele babytje in die kamer, En hy sê van, Sy sê van, Luister getypt, Jy doen weer niks, Jy kom uit ek hand in die baar uit, Wat gaan met jou aan, Kan jy my nie help Hy sê, Wat moet ek doen, maar? Sy sê, Voor nou, die babytje, Wat hou man? En hy sê in die kamer aan, en toe hy nou weg is, toe homer rijd nou in die kombeis, die kind heil die kind skreef as kruk geluk en sy gaat die inkamer, toe sy in die badkamer kom toe het hy nou die bad likke, vol water getap, hy het nou die kind aan die oore nou sleep die kind, dan die kant toe in die bad, en dan die kant toe in die bad sleep hem aan sy oore sy sê, jy maal, en sy grijp die kind by hom sy sê, mens, wat kind zo so nie hy sê, hoe bad jy daar kan? Siesie jy vat hom so op jou armpie en laat sak jy jou armpie so in die water en laat dit gemsou. Jy sê jy het 'n kaart jy het gevoel warm Hats, en toe is daar so my doodse stilte. <laughs> ah, dit was amper kies of ek was afgesnui. Nou ja, um, ek hoop jylle die grapje van Tolla geniet het, wat so my vir amal van jylle wat mal is oor, oor Tolla's grappe. Ek kyk, van tyf in die grappe het ek al oor en oor geluister en gespeel, maar ek lag jy alke keer weer, want kyk, hy het nie die bineer gehad om 'n grap te vertel nie. By ty kan grappe vertel, ander kan nie. Nou ja, my man kan glad nie grap vertel nie, want hy gee so die pan weg voordat hy nog by die einde gekom het. Nou ja, um, Ek het um, vir jy daar lekker adresies um, gevat, en ek het nou die snoek -recepie. O, gads, ek het nou nie het huwe, kom vir jou gaan spoeg en plak het daar, sorry, maar ek sê so, nou nou gaan gokijk, as ek kom vir jou vir jou gaan insit, as ek nog nie het nie, en ek het nog heerlijke um, adresies wat daar vandaan kom, maar ek moet vir jy sê, dat um, ek het baie, baie lekker muziek, ek so bang, ek gaan dit bij alles uitkom, ek gaan dit afgevul nie, maar wie vind jylle onthou nog hierdie leekie van, um, van Kat Stevens? kom ons sê, laat weet van my daar so op Skype of op ons blad, wie van julle onthoud dit nog, en um, The First Cut is the Deepest. I would have given you all of my heart, but there's someone who's torn God, but if you want, I'll try to love again, baby, I'll try to love again, but I know Nou ja, daar was hy baie lakke likie Kat uh, Stevenson, The First Cut is the Deepest. Nou ja, ek sien, partij van julle het dit onthou, ja, dit is een baie, baie lekker liekie. Jy weet, partijkies as ek so die, die muziek gaan, om dit nou so by mekaar te sit, vir allemaal van julle wat luister na hierdie radiostasie, en dit is natuurlijk net Radio SA, dan, um, en, ek, en ek luister die verskillende muziek, dan denk ek, o, dan vat die onmiddelike liekie, my terug, jare terug, na toe ons um, groot geword het, ek, my sisters, ek is so die baba van die familie, hy was so bykie ouder, heel wat ouder ek, en hulle het altyd hier garage parties gehad, en nou al hierdie goed kom van daai tyd af, dan sien ek weer vir myself as een klein dochterkie, en ek sal nooit vergete, oeh, ek was sy rechte squeal gewees, en um, dan gaan hulle uit, waar my maal had gesê, hulle nie mag uitgaan nie, en dan um, moet hulle my omkoop met poppe, en kleren, en ek weet nie wat, als hy net so dat ek moet stilblijm, maar het was lekker, ek het ingekes, man, het was so, so my lekker, en dat hulle gaan garage parties hou, en dat ek betekens het ek uitgeglip, en het achter hulle aangegaan, en gaan kyk waar dit daans, oor oh, dit was so lekker, ja, en toe ek nou later ook kon, toe ons op high jute, en al die muziek, my lekker binnenbouwd gedans, ei man, dit was so lekker, nou ja, dit is vrijdag, dit is amper 20 oor 12, hier op Net Radio SA, en jy luister na my, Kathy Lau, nou, ek is jou gastvrouw, tot die met 1 hier, en dan gaan my, onmoedelike tweeling van my, met die naam van Arleen Gryling, gaan sy by my oor neem, en kyk, hierdie vrou rol, muziek, nee, laat jou lippe, drup van die lekkerte. Nou, ek het uh, die volgende linkie speciaal is vir jou, en ek mag nou nie, dis hoe ons rol speelie, Arlene het gestraans my gesê, jy beter nou nie, weet is julle as ek in sitte. Nou ja, Arlene, hierdie is, is speciaal vir jou, Jason Obsessie. So when my cop dry my gedagtes die mekaar wy die het my van your voel feel it's taking my soos hier rond om my swai ek van hier met my dance cuz is it my earth across you lot my lekker gay soos elektrisiteit through your right here by this my city may obsessie met jou Jy weer het jy by my hoort, my obsessie met jou raak te groot, versla van hoe jy lyk, my by met in te stuid, leven na weer by my It's May sien jy? As om altyd siek of in pyn te wees, allergies vir alles en lus vir niks, dit koms vir jou vaal en eindeloos as gevolg van slegte gesondheid. Moenie langer wag nie. Skakel vandag nog vir Francois Malan vir 'n gratis telefoonkonsultasie. Het jy al gehoor van natuurlike stamselbehandeling? Wel, Frans was al bekend stel aan die wonders van kolostrum. Dis Godse eie manier om die mens gezond te maak, gezond te hou en langer te laat leven. Kolostrum besit die vermoe om jou DNA en RNA te herstel. Dit bevat al die essentiele aminozere, al die groeifaktore, al die immuniteitsfaktore en al die probiotika vir een gezonde lichaam. Colostrum word wêreldwyd met groot sukses gebruik vir verskeie siekte toestande soos onder andere autoimmensiektes, allergie, MS, reumatoïede artritis, lupus, bloeddrukprobleme, HIV, Crohn se siekte en kankerbehandeling, om maar slechts 'n paar te noem. Getuienis souk mediese navorsing is beskikbaar vir belangstellendes. Die beste van alles Dit is 100% natuurlijk en dit het geen deve-effecte nie. Selfs die meest allergeste persoon kan dit gebruik met verstommende resultate. Dit is 'n immuniteitssysteem reguleerder. Skakel vandag nog vir Fransjoa by 078-390-9633 078-390-9633 of stuur een e-post aan Fransjoa malan at live.co.za Fransjoe Melan at live.co.za Gezondheidskwesties Dis moos iets wat ons allemaal raak Kom luister geris elke donderdag na gezondheidswenk het is in 11 en 1 South-Afrikaanse tyd Ek, Kathy Lau, gesels dan met jou oor weie verskydenheid gezondheidskwesies. Hier probeer ek natuurlijk van die niets te navorsing en inlichting deurgees so dat jy ingelichte besluiten kan neem oor jou en jou gesinse gezondheidswelstand. Hier word ook gesels oor kruie en ander natuurlijke middels en maniere om mindere ernstige kwale hok te slaan. Ek is ook passievol oor klastrum en natuurlijke stamselbehandeling. Weet jy wat dit is? skakelgeris in en kom vind uit net hier, elke donderdag tussen 11 en 1 op netradio SA, die beste vir die beste. Tanny Cathy het jy dan van ons kinders vergeet? Nee Lulu, gee net kans jong. Ai, die Lulu daarom. Woensda om 1500 uur is het ons klein goed sebeerd, wanneer Lulu sy storytijd aanbreek. Ek, Tanny Cathy Lulu, Mal Katrein en Fred Nooi al die kinders en hulle mamas, oumas en juffrouwens om in te skakel vir ons baie speciale kinderprogram. Lulu sê story diet. Stuur ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081-385-3911 vir kinders recht oor die wereld. Ons wil al die Zuid-Afrikanerse kinders die geleentheid bied om stories in Afrikaans te hoor. Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorskoolse en laarsko kinders. Onthou, elke woensdag om 1500 uur Zuid-Afrikaanse tyd. Lulu! Ja, saai, hey, loeloos historietijd. Ja, dat jylle somal al my programme vir die week um, opgevang, jylle weet want er, wat er tye dit is en meer So, ek hoop jylle gaan inskakel, op een woensdag het jylle so welkom om um, vir my ook vir die kinders van jylle families en vrienden recht oor die wereld um, te sê, O, god smaak het my, nou is ons hier afgesnui, kom, ek ga net gauw ga eers vir hier afsê, dan kyk ek gauw gauw, um, nee, daar sê, daar smaak het my soos weer terug. Um, so ek neem aan, jylle kan my hoor, want ek stream nou perfect, nou ja, ek hoop jylle gaan uh, ook vir jylle familie en vriende vir sy kinders en ander lande bly of ons in Afrika, wat vir jaar in die toekomst van my daarom my a boodskap is te 08138539112 nou ja, ek um, dit lyk daarom asof ons uh, nou stream nie, so ek weet nie, ek het op oomlik sien ek die uh, internet my afgegooi maar dit smaak my, ons is daarom weer terug nou ja, ek wil hom ook vir jylle so bykie spoog Um, my mysiekie Danel, dochterkie Danel, is vir oogend vir die eerste keer by die Astetfit opgetree, wat sy gesing, dit is die tweede wat sy optree, maar dit is die eerste keer wat sy um, sing, en um, uh, uh, Pieter het net vir my laat weet, my man is ver oogend saam met haar klein William nie, hulle Sietersdal, toe hulle treen op, by die uitsted voet, toe het hy gesê, um, die examinator het nogal speciaal va, met haar specifiek gepraat, en gesê, sy syng verskrikkelijk mooi, sy het baie mooi talent, en sy het 83% gekry, vir haar eerste keer, so, ach, ek is so verskrikkelijk blij, sy is so oulik, sy so is, um, soos ek, ons bang niks nie, net spinnekoppe. Maar daarvoor is hy ook nie eerst bang nie. Maar in elk geval, so, sy doen baie goed. En dan, my meisje kind Leanne, die Mathieu wat inluister, um, sy het weet, sy luister ook vandag, sy kon het eindelijk recht kry, om um, die audio streaming op te vang, op haar tablet, en nou, sy is natuurlijk een baie oulike kunstenaar, sy doen um, skets vir ons nieuwe kinderboekie, en jyna gister het sy die oulikste goed weer, ek het so opgewonig geraak, my toon het enig omgekrol van die lekkerte, van die prachtige skets wat sy gemaakt het, en um, die, die van jylle wat nou op een woensdag na my kinderstories luister, sy al weet, Annabel en Silver, prinses Annabel en Silver is die Viki wat um, zonder vlaarkies gebore is, en dit is hele reeks storykies, sy het my Lulu prenties geteken, en sy doen hoe reeks se se sketsjies soos jy weet van mense wat um sketse gedoen wil hê vir vir storieboeke um kinderreekse veral um, dan is jy welkom om vir haar contact um, vir my en ek sê hulle met haar in verbinding bring, sy is baie baie oulik nou ja, dank jy Leandie, en nou, ek let jou luister en uh, die volgende liedje speciaal vir jou Leandie, en ek weet jy hou ook van Ray Dillon soos ek, oh jong ons het dan, as ons by kinstefeeste is aanstaan, ons klomp vrouwmense boe op die stoel en ons dans lekker saam, hierdie een van Ray Dillon, jy gaan bid vir pauze speciaal net Onthoud daar by die kloof nekdam Dat teen die jou wil gestam Daar het jou lijf die teen by ontspan Met jou stoute skoene aan Jy druk my knoppie me die rooie skrif In the point of no return Jy maak dinge wat je diep in my Dis waar jou moeilijkheid begin Want jy is die petrol op my vier wat stoot Wat my dood weer oorlaat koek En In ons nou is, is dit klaar laat Om noodrooksijne te maak Ek voel die DNA oor jou luif ontspan En ek weet jy waar nie te plan Ek voel die hitte oor jou asing jaag curse in my arms pausa so se my It's a judgment of course, and I know that I can be stronger than I have been, and I know it's time for change, am I the one to blame? I've relied on everyone else, but everything's stayed the same. There's only one way to go, away from this place I know, and I am better reality, by believing that it can be done, ignoring the difficulty, but maybe I'll try to all and it's blowing my life apart, and I have had a problem, there's only one way, and it's up, and it has gone, but not forgotten. jylle wies daar avond so lekker syng uh, dit is natuurlijk Clint van Clinton Company, ach, jy die ook kan syng, uh, hy het ook daar symphonic pops, het hy um, opgeneem, ach, hierdie man het absoluut fantastische systeem, en het is stuits verhoog persoonlijkheid, wat skrik vir niks, nou ja, ek um, gaan so by so bykkie nitteloose inlichting met jylle deel, het jy geweet daar is omtrent 1 miljard fietse in die wereld twee keer so veel as motors Ongeveer 400 miljoen fietsen is net in China. En het jy gewet dat Leonardo da Vinci het sketsen gemaakt van 'n ontwerp wat soos een fiets lyk, like, waar die eerste type fiets is deur die Fransman Comte de Sivac in die 1690 gebouw. Dit het echter nie n stuurmechanisme of pedale gehad die, en het meer soos een pretperkie gelijk Die Scott Kirk Patrick McMillan het pedaal in 1840 ontwerp en sy fiets word as die eerste ware fiets beskou en McMillan word as die vader van die fiets geacht. Nou die fiets, soos ons het vandag ken, met die twee wielen van gelijke grootte, lyk steeds die selfde as die fietste van die jaar 1900. Min net verander behalwe vir die materiaal waarvan fietsen gemaakt word. Dit is vandag in een baie, baie lichte materiaal, nee. Grafiet, grafite, dink ek, word dit van ge gemaakt en onder andere um, aluminium, dink ek, maar baie, baie licht. Die wereldspoedrekord. Op een fiets word gehoud dier een Amerikaner John Howard. In 1985 het hy spoed van, hou vast in die stoel, 245.08 kilometer per uur, of die koevalent van 154 mile per uur bereik. Vinnig, ne? Dis daarom vinnig. Nou ja, ek het um, nog vir so'n een grapiekie van oud-tolla, en um, dan is het natuurlijk, um, Arlene, wat by my gaan oorneem, so oor 20 minute, ach, die tyd het alweer vinnig uitgeloop, is nou 12.39, en, um, maar ek keir nog baie lekker saam met jou, ek hoop jy keir ook lekker, Abri het nou al tot ziens gesê, hy het van sy oma gaan keir, um, soos wat ek nou, laas week, het, ja, grapies vir julle vertel het, van die pa, wat is met sy dochter, en vir die jong gesê het, luister, um, movies is uit, en al daar type van goeders, As jy vir my sê, jy gaan vir, uh, haar keir, of vir jou ouma keir, dis recht met my. Nou ja, ek sê nou maar nie vir jou so sê nie. Maar jy so sê, tolle van merwe merwis, sê grappie van, uh, sê rekkie daar, van die rooie kap en die drie varkies. Misschien het jy hem ook al een paar keer gehoor, maar geniet hem weer saam met my. Jy is alweer gries hierdie mannen wat in die Nou leer hulle hierdie kinders al die nie, he, goed. Nou sê hy die man Se sand wil vir dag vir julle vertel Van rooie kappetje. En van die varkies Maar se sande toe begin die, die mekaar geraak met die twee stories Hy sê die drie varkies blij daar in een strooi huisietje A rooie kappetje kom ky over hulle en hulle sitte aan die strooi huizetje en hulle vat lekker koekenthee. Maar net wat hulle nou lekker sitte koekenthee fat. hier klop iemand aan die dier. Een rooikappetje sê, wie is dit? En die wolf sê, is wolf. En die eerste vark sê, voetseek? en die wolf sê luister as jylle nie hy die deel oopmaak jy dan blaas ek hy die huis om en hy die vark sê trai <laughs> en hy die wolf loom en hy blaas en daar waai die is. en rooi kapitje in die varken hol in hulle hol, in hulle hol, in hulle hol maar toe liet die, die vryste hart, hulle kyk gelikker so lekker bamboes huis wat jy my huis gebouw toe hulle buiskop het Hulle hoel in die huis en en hulle vat weer lekker kukenthee. Niet wat hulle weer lekker sluit en kukenthee vat, die klop in aan die deur. Hier die tweede vark met zo, jas, wie is Die bols sê, des bols. En die ander vark sê, voetjek. Hij sê, luister, als die deur opmaken, dan blaas ik je huis om. sê, trein en hy vol vloog sit, maar hy blaas het sy oon net zo ver uitpeel maar later daar da wei die huis in haar hol die varken en rooie na achterna in hulle hol in hulle hol, hulle blikke blomme in hulle hol maar toe die dier die vrystaat gaan toe die dier die vrystaat gaan, nou krijg hulle so'n likke steen huis waar een boer wat mijn krot geraak het uit doop toe getrek en hulle hol in die huis, en hulle sluit die dieren en hulle vloog sit, maar hulle is moeg me ze sê rooie kappetjie luis, en nou is ek vol van hierdie koek en teen nou wil ek het doop En hulle kreeg aan die drankkabinette botel en hulle gooi op haar lekker toppe. En die manne speel domino's. Die drie varken een rooie kappetje en hulle vat wijn. En laat hulle rooie kappetje sy skoene en die kapies af en die manne gaan lekker aan. En net wat hulle lekker sê die en die dier die zijn laatste varken zo, yes! Wie is dat? En die wolf sê, het is wolf! Hij sê, voetek En ken jy ee varkens en gesypers? En die wolf sê, ga die huis omblaasen. En hy sê, trein! En die wolf loopt sê, maak ek blaas. As energie net so ver, hy druk. Maar niks maak ek. Groet kapitje sê, nee wat, gooi maar nog een dop, hy gaat het die fatten. En net wat hulle lekker sê maar wat hulle nie weet, as hierdie wolf ken, hierdie vader, Christmas move solle net sleite en die kwoestehene af en to hy tis en hullem van do gaan hy varka by die feest as ek da roeka bietje achter na en hulle hol hy varka s'n steter staan net so lig like, so drie pullies wane herhels en hulle hol en hulle hol en roeka bietje s'y al die wolf so anna rokfad as set s'y omas wolf wat s'y tenhend hou wei s'y s'y foetek man jy ga net van my ek s'y as in story nie Nu word ek julle net vertel jy Die amie mannen wat jy so sê Spunnekop, spunnekop Jy steen die wit, my half pad kop Waar kom jy vandaan En waar gaan jy nou heen Kop, o gokakop, go, go. wat is hier wat jou naderok? Een muggie of meskiet, of het jy net verdwaal? Wat is toch jou geheim? Zij my paat, jy dalk my taal. Hop, hop, jou spinnekop, met jou lang benen en kleine kop. Hop, hop, jou spinnekop, ek vang jou nou pas op. Hop, hop, jou spinnekop, met jou lang benen en kleine kop jou spinnekop, ek vang je nou, pas op, ek vang je nou, pas op. Spinnnekop, spinnekop, jy lyk s'n rechte sonnebok, jy kom hier ongenooi, en lyk al maar so bang, kom loer jy hoe ek lyk en of lang wie een kleine kop op oppie je spinnekop het je nou pas op op oppie je met je lang wie een kleine kop op op je kop het je nou pas op kop ook gaat op Ons is allemaal in diezelfde hok Ik die gaat ze altijd groig aan die oerkant van die wacht. So dit wil, zo roei ons moe, maar altyd land ons met de val. op hop, hop jou kop met jou langbeen en een kleine kop. Hop, hop, jou spinnekop, ek vang jou nou pas op. op hop, hop jou spinnekop, met jou langbeen en een kleine kop. Hop, hop, jou kop gaan nou uit, jou tijd is op. gaan nou uit, jou tijd is op. That's Los die wals, soek by die huis Ja, ek kan ook die makkareer daar gooi Maar hoekom sal ek ooit as ek jou het Soas jy my haak volstiel Ek dans met my wildia Kom ons dans in Afrikaanskans sy, kom as dans aan Afrikaans, ek genie om my watertaal, jy dans, jy dans net man, vat jou vrou of jou man, of jou kind, ek maak my die kleinkies, my man is per tyk toch so, oud en verstokkerig, en hy is eindelijk nog geen oud nie, maar uh, dan moet ek maar die kinder vat en dans, aie, aie, aie, dit is lekker man, gaan genie die naweek, braai een stukkie, en dan um, maak jy net, soos wat ons Afrikaanders maak, ons braai, en dit is naweek, ons gaan nou braai, nou ja, ek um, wil sommer so volgende week, vrijdag, zee, en ons paar, wil ek met julle gesels oor poikiekoos, poikiekoos recepte, maar nou hier wil ek sommer vir oud minister Puk Bota aanhaal, wat die volgende gesê het oor die pot. Hy sê, poikiekos is nes een vrou. Daarom, in die mans met een hooi daarom moet die mens baie geduldig wees en kry jy moeilijkheid as jy die pot te warm maak. As hy te vinnig prit, trek jy jou stompie uit, stompies uit. En as hy te starig prit, dan druk jy die stompies weer in. Een pot maak sy eie muziek en een ritme en jy moet dit leer ken. A poikie vorm die middelpunt van vriendelijkheid en aangenaamheid en dit bring vriende by mekaar. Is dit die waarin? Is poikie kos en dit is nog as weise woorde daar van oud minister Pik Bota. Nou ja, ek groet jou tot dinsdag wanneer dit natuurlijk weer die Dichters en Skryvers Forum is, en stier jou goed vir my, daarna Kathy, met een C, Kathy, at netradiosa.co.za. Takk dit jy vandag samend my gekeir het, nog so'n een of twee likies vir jou, en dan groet ek jou sommer, tot dinsdag, en jy moet een fantastiese naweke, en Adelienkie, jy moet lekker uitzaai, en gaan definitief inluister, en um, gooi millies, my sister, gooi millies. Dan het ek jou een ding of twee gewaas Ek wees ek het vlerke Dan het ons al lang al saaggewein Ek wees ek was bukser Dan het jy my al lang al gesien Ek had een bietje plunker and And cough is way too strong And sometimes what she says She says all wrong But right or wrong She's there beside me Like only a friend would be And that's close enough To perfect for me like a lie Heaven know she's not an angel, but she'd really like to be And that's close enough to perfect for me She kisses me each morning And smiles a sleepy smile And she don't have to say it See it in her eyes Don't you worry about my woman Or what you think she ought to be She's close enough to perfect for me But then again A lady has arrived She's everything I've ever wanted She don't have to say it. I can see it in her eyes. Don't you worry about my woman I watch you think she ought to be. She's close enough. Borg van hierdie program is Zannikais Thuisbakkerij. Mmm, die lekkerste koeken, kapkijks, tambusies, pastuikies en vele meer. Een koek vir elke geleen.